Pipers grupp bestod av krigsfiskalen Kaspar Lampa, kanslisten Dittmar, åpredikanten Göran Nordberg, sekreteraren von Dyben och några officerare och tjänare, och de var alla vägledda av major Ber. De hade råkat ut för äventyrligheter under sin rit mot Rossen. Möjligen ledde Ber gruppen vilse. Men när man redde upp ur en liten buskbevuxen dalsänka fann man fältet framför sig vara fyllt av kringsvärmande ryskt irreguljärt rytteri. Nerverna svek om Att ta sig till Porskarjovko skulle kräva att de slog sig genom ryttarhoparna. Hellre än att falla i kalmokernas händer enades man om att istället söka sig till fästningen för att där ge sig till fånga. Kosan styrdes mot Poltava. De blev väl mottagna av Poltavas kommandant Kelen, som mötte dem med all den sirliga hövlighet som infångandet av en första minister och greve kunde kräva. En annan högre svensk dignitär som saknades var statssekreteraren Olof Hermelin. Hermelin var borta för att aldrig mer ses i livet. Rykten av vad som hänt kom snart i svang. Hans försvinnande kom att ägga de efterlevandes fantasi. Några visste att berätta att han tagits till fånga under striderna. Då han förts inför saren ska Peter ha farit ut i ursinniga förebråelser över Hermelin och hans fräcka och äreröriga penna som legat bakom så många propagandistiska och antiryska manifest och pamfletter. Därefter ska saren i ett utbrott av det despotiska österländska vansinne som hela tiden låg honom så nära, har låtit hugga ner honom, rätt under markisen till sitt tält. Andra påstod att han deporterats till ett munkkloster i Astrakhan där han isolerats. Till stöd för teorierna att han tillfångatagits andros att Sar Peter nämnt honom som en fång i de brev som han sände ut denna fatala måndag. Troligtvis beror dessa uppgifter på ett missförstånd. Det mest sannolika är att Hermelin, som så många andra, dödades i striderna. Det fanns folk som med bestämdhet hävdade detta och det fanns även präster som sa sig ha varit med om att begrava hans kropp på slagfältet efteråt. De som var borta var borta. Nu gällde det resten av armén och vad man skulle göra härnäst. I den frågan hade Leven ha bestämda åsikter. Man skulle göra som han gjorde efter nederlaget vid Gershna året innan. Förstöra all trögrörlig tross, göra fotfolket beridet och sedan dela ut så mycket ammunition och proviant till var och en som hästarna kunde föra. Allt för att möjliggöra en snabb reträtt undan de ryska förföljare man visste skulle komma. Det var en radikal lösning som kungen reste invändningar mot. Vart skulle då styckorna och artilleriet bliva? De fick man ta med sig så gott det gick, menade Levenhaupt, men i nödfall fick man förstöra även dem. Kungen satt tyst ett slag och funderade på förslaget. I princip hade Karl dock redan bestämt sig. Gyllenkrok var vid det här laget i full gång med att förbereda arméns avmarsch, med bibehållen tross. Troligtvis i ett försök att på ett taktfullt sätt bli av med den talföre och påstridige generalen sände han iväg denne för att samla ihop alla kassavagnar och föra dem till artilleriet. Generalens propor hade dock inte lämnat monarken helt kall. Det stora problemet var mycket riktigt den gigantiska trossen. De tusen och återtusen vagnarna, en del dragna av sävliga oxar, kunde... Det visste man från tidigare, dra ner marschhastigheten högst betydligt. Och detta i ett läge då hög marschhastighet var helt avgörande för arméns räddning. Det var ett dilemma. Det fanns skäl för att behålla så stor del av trossen som möjligt. Många, speciellt de högre officerarna, förde med sig stora mängder eget krigsbyte och personliga ägodelar lastade på egna vagnar. Att förstöra trossen skulle innebära att allt detta måste prisges. Något som inte skulle vara populärt. Ännu ett skäl som talade mot ett förintande av större delen av trossen var rent underhållstekniskt. Oavsett vart man till slut skulle söka sig, mot Polen, Turkiet eller Krim, skulle marschen gå genom stora sträckor öderland, där litet eller intet underhåll skulle kunna fås och där all proviant som för närvarande fanns lagrad i trängen skulle behövas väl. Utan vagnar skulle man tvingas att lämna kvar det mesta av dessa förnödenheter. Resultatet blev en kompromiss. Order sändes ut att de fordon som var uppenbart onödiga skulle gallras ut och förstöras. det gällde framförallt de stupades vagnar. Slut det är dock högst osäkert om dessa direktiv åtlyddes till punkt och pricka. Vissa förband synes, som väntat, har strävat efter att få med sig så mycket som möjligt vid avmarschen. Timmarna gick under det febrila förberedelsearbetet inför avmarschen. Det bestämdes att de olika förbandens kassavagnar skulle gå i lag med pjäserna, kulvagnarna, rustvagnarna och hantverkarkärrorna. Kassavagnarna hade brutits ut ur förbandens ordinarie tross av säkerhetsskäl. På så vis skulle de hamna längst fram i marschen, så långt bort som möjligt från en förföljande fiende. Dessutom skulle de då åtnjuta direkt skydd och övervakning från artilleriets eskort. Det blev sen eftermiddag. Skräcken och paniken la sig en aning. Den svenska ledningen fick en viss kontroll över trupperna och situationen. Man fann tid att utspisa middagsmålet bland de hungrande soldaterna. En välkommen och nödvändig åtgärd, då de flesta inte ätit på drygt ett dygn.